Першу жору клали в лікарню і зішкрібали на колки скальпелем, особливо з обличчя. Але згодом уже не можна було зішкрібати. За свої 17 років ув'язнення він багато що зрозумів і все те писав голкою на власній шкірі. Розказував нам, що був у таборах іще один такий друкар. Його перед закінченням строку застрелили на етапі. За спробу втекти. «Мабуть, і мене це чекає. Куди ж такого випускати?» І все ж після кожного нового конфлікту з начальством Ховався невідомо де, а відтак хвалився новим гаслом Самі б ми його вже не помітили Жоркав Суціль був помережений синім Навряд чи можна цю людину назвати цілком здоровою Але поза описаною пристрастю все в нього в нормі То був блискучий співбесідник і талановитий поет-сатирик Не без тюремного присмаку В своїй економічній праці «Шлях до хаосу» Я вже не називаючи імені автора, наводив його сатиричний шедевр. Але ці вісім рядків варті того, аби навести в Ось як змалював Жора Юрков перехід влади від Хрущова до Брежнєва. Стиди, срам на всю Європу. Тімнота ми, тімнота. Десять літ лізали. Оказалось, що не та. Тільки ми не униваємо, «Ні такого ж ми народ. Наша партія роднає нам другою подберет». Я вже згадував, що не бачив у таборах жодного політв'язня білоруса. У чистому вигляді справді не бачив. Але такий ось був. 17 років перед тим засудили за пограбування хутряної крамниці. Той срок він давно відбув, але з табору не виходив за те, що одного разу розмалював антирадянськими гаслами білі стіни тюремної лікарні. Їх далеко видно а далі почав писати на власній шкірі. О, так, Юркова забути не можна. То була вельми самобутня постать. Вже глибокої осені, здається, наприкінці листопада до мене приїхала на побачення Раїса. То було двогодинне побачення в присутності наглядачів. Ми з Раїсою сиділи за столом навпроти одне одного, а наглядачі праворуч і ліворуч від нас. Мені було шкода Раїси. Їхала в таку далечень заради Оцього куцого побачення А наша зустріч за таких умов породжувала не радість, а муку Аби надати їй вагомішого змісту, та й не лише тому Я вирішив останні хвилини використати для такого повідомлення Прошу передати світові, що сьогоднішнього дня оголошую безстрокову голодовку Присвячую її своєму 60-літтю, розумієш? Наглядачам належало увірвати зустріч, якщо ми почали говорити одне одному щось недозволене але наша зустріч все одно закінчувалась, отож їхній крикливий переполох уже нічого не міг змінити. Раніше, ніж нас розвели по різних кімнатах, Раїса встигла крикнути «Я все зроблю, Любий, передам на Мадрід». «І передасть!» – подумав я, пригадавши, як нещодавно Раїса пікетувала в центрі Москви бібліотеку імені Леніна. Вона вийшла на площу перед цим імперським будинком і розгорнула написане великими літерами гасло – «Свободу» Миколі Руденко. Акція була непогано підготовлена, тут виявилося чимало закордонних журналістів і телерепортерів. Отож, цей відеосюжет обійшов усі телеекрани світу. Коли похопилася міліція, аби її затримати, Раїса розтанула в московському тумані. Дружні руки посадили її в машину і вивезли якомога далі. А коли цей епізод вийшов на телеекрани світу, було вже пізно щось робити – Просто зарахували їй цей відчайдушний вчинок на майбутнє. Здається, я ще ніде не згадував, як нас хатчували. Хліб пекли за рецептом спецвипічки. З такого хліба можна було ліпити портрети вождів, але їсти їх було неможливо. Біля їдальні стояв величезний чавунний казан, куди в'язні викидали цей так званий хліб, аби зберегти шлунки. Ним ласував кінь, що вивозив рукавиці. По неві допомагали голуби і ворони. На сніданок, на обід і вечерю щодня варили ту ж саму перлову крупу, яку змішували з перетертим шлаком. Навіщо шлак і звідки він брався? Зрозуміло навіщо, аби зруйнувати наше здоров'я. А шлак, як нам пояснювали, потрапляв у крупу десь на залізничних складах. Скаржитися треба на них. Були у мене особисті мотиви для протесту. Вправді ж бо, чому інвалід війни мусив зустрічати своє 60-ліття в концтаборі? Хіба те, що ми виводили в широкий світ інформацію про порушення прав людини в СРСР? Було й державним злочином? Це є природне людське право, передбачене загальною декларацією прав людини, яку підписав також Радянський Союз.